I és moment de continuar el programa amb temes de salut, concretament quan parlant de dieta, amb la farmacèutica Ana Maria Fornés, molt bon dia. Bon dia. Com estem? Bé, bé, bé. Doncs bé. Acalorats, Acal... avui fa un dia tot estrany. Sí, estrany, però molta calor tampoc, no? Hem de a començar l'estiu pròpiament sí, dit, o sí, sigui sí. que eh, hem d'esperar calor i tampoc... Allà a fa... la farmàcia estava fresqueta, però quan he sortit fa molta això fuga. Es nota una mica el contrast, no? Sí. D'aire i no aire. Sí, sí. Bé, l'altra vegada, a l'última sessió, vam parlar d'aquestes dietes miraculoses que tothom en parla, que si la dieta hiperproteica, i si aquestes dietes de, de primament a l'estiu. Ens ah, doncs vam quedar concretament amb aquest tipus de dietes, però avui volíem continuar doncs, a, amb el tema de l'alimentació i centrar nos en difondre una mica això, què significa seguir una dieta equilibrada i sobretot saludable. No? Aquesta és la gran recomanació, però parlem-ne una mica. Sí. Uh, S'ha de partir de la base que uh, l'alimentació equilibrada ha de ser una alimentació variada, agradable i suficient. Ah, de ser agradable, de veritat? Sí, sí perquè menjar i beure eh, forma, forma part de, de l'alegria de viure. Hem, Alguns hem... ho constatem, eh? Sí, sí, sí. És qüestió... Eh, hi ha persones que eh, ens agrada menjar. Uh -huh. Llavors, s'ha de saber menjar, però eh, sense fer-nos mal. Uh -huh. I això és possible, eh, com dèiem, doncs, menjar de manera plaent, o sigui que, que sentim ple i alhora sigui equilibrada, és possible sí Sí, perquè de fet la gastronomia no, no està renyida amb, amb les normes dietètiques uh -huh. i de fet aquesta tendència que hi ha eh, de, de l'alta cuina de posar unes racions mínimes de fer menús degustació sí. doncs al cap i a la fi eh, no està gens lluny del que realment és una alimentació equilibrada, ah, sí? que és varietat i quantitat mesurada o sigui, no... No, no és tan fora de to. Sí. De fet, mmm, tots els restauradors i en aquest cas els cuiners d'aquesta cuina tan sofisticada sí que doncs, recalquen que els menús d'agustació, si tu realment peses al final tot el menjar que has menjat durant tot l'àpat, perquè és veritat que els plats són molt petitons, no?, que són racions, però si tu peses tot el menjar, doncs valdria a un plat normal que tu menges a casa. O sigui, que és més psicològic de veure els plats buits, sí. no? Sí, perquè inclús una de les recomanacions també Bé, és eh, menjar en plats més petits uh -huh. perquè llavors hi cap menys quantitat i també compleix més aquesta, aquestes normes de la dieta equilibrada o sí, sigui una cosa psicològica que, que sí que aniria en contra d'aquests restaurants que posen uns plats enormes i veus allò una cosa petitona i... Sí, perquè per exemple... Uh, sí. Sí, sí, però això ja és més qüestió d'art, de, no? sí. d'estètica Sí, hem de dir també que precisament, doncs, eh, ho dèiem a primera hora, que la cuina catalana Mm, està sí. pensant-se doncs Està ja un pas més A prop de ser patrimoni material de la humanitat Perquè l'Institut Català de la Cuina Ha publicat una edició revisada Del Corpus del Patrimoni Culinari Català I realment doncs, un cop més es constata La riquesa de la cuina tradicional catalana I sobretot doncs, que és la base D'una alimentació molt equilibrada Sí, ara venint ho sentia I m'ha semblat una bona notícia perquè realment eh, l'arc la, mediterrani és una zona on es, on es menja molt bé. Només cal pensar en els restaurants aquests d'Estats de, Units, en què mengen tanta, tanta quantitat i hi ha molt greix, mm. i, hi ha molta proteïna... Sí. Sí. Sí, sí. Nosaltres sí. tenim la sort de viure en un entorn que ens facilita de tot. Uh -huh. Doncs bé, fem una mica recomanacions, com dèiem, per a aquells que se'ls hagi oblidat, que és això d'una dieta sí. equilibrada, que cada vegada, malauradament, n'hi ha més. Sí, el primer que crec que s'ha de saber és eh, què mengem. Llavors, eh, és, és, és bo dividir els aliments en grups, uh -huh per poder establir quines quantitats hem de menjar de cada cosa. Llavors, els aliments es divideixen en, eh, en sis grups. El primer grup és el grup dels làctics, que inclou la llet, el formatge, els iogurts i els derivats. El segon grup és el grup de la proteïna, que és el grup de la carn, el peix i els ous. Que és el que parlàvem l'altra vegada, doncs que ara està de moda aquesta dieta de menjar només proteïnes perquè el teu cos cremi molts greixos perquè però que també dèiem que fa treballar molt el ronyó i que, per tant, beneficiar per la salut, menjar molta carn, molts ous i molt peix, no és. No, no perquè, eh, com dèiem també l'altre dia, la base de, de l'alimentació és el grup següent, que és el grup del pa, els cereals i les fècules, perquè l'energia, l'organisme or, l'obté justament dels sucres. Uh -huh. Quan no té sucres, utilitza els greixos, i quan no, doncs hi ha uh, l'última reserva, que és la, les proteïnes. Però, clar, treballar les proteïnes significa generar uns residus que ha de filtrar el ronyó. Llavors, clar, quants més residus ha de filtrar el ronyó, més el fas treballar i més risc hi ha de que, de que es, es, faci, es faci mal. No? Uh -huh. Llavors dintre del grup aquest del pa cereals i fècules, doncs s'inclou l'arròs, la pasta, els llegums, o si sigui, no només és el pa. Clar, és veritat, això, aquest mateix és important fer-lo, no? perquè a vegades diem mm, hem de deixar de menjar pa, allò, si no hem de menjar molt de pa, no? però dins del món de pa doncs, hi ha altres aliments que també són molt necessaris, per exemple els llegums, on doncs, si mengem un dia a la setmana llegums o no sé quants dies és recomanable, no? però també arròs, també pasta, és a dir, durant totes les setmanes estem menjant aquest grup d'aliments. Pasta i patates. Uh -huh. uh, um, quan parles de fècules, parles de tot, de tot aquest grup farinacis, uh -huh. que són el, el grup d'aliments que ha de controlar especialment la persona que és diabètica perquè no només un diabètic no ha de menjar sucre sinó que ha de menjar de manera controlada aliments d'aquest grup perquè són els que en l'organisme es transformen en glucosa Clar. Llavors, el quart grup és el grup de les verdures i de les hortalisses Aquest és el que costa més, eh? sembla sí. que aquest costa El cinquè grup és el grup de la fruita i el sisè grup és el grup de l'oli i dels greixos. Uh -huh. L'oli i els greixos doncs, inclou l'oli vegetal i el, les margarines, eh, la, també la fruita seca conté greixos. Llavors, diguem que la base de l'alimentació ha de ser l, el pa, o sigui, les fècules, de verdures i hortalisses se n'ha de menjar a cada hora d'àpat i i de carn, peix i ous, doncs també, però mm, anan canviant. O sigui, la idea és que durant, el, durant tot el dia es facin una sèrie de racions d'aquests aliments. Llavors tu aquestes racions les pots combinar durant el dia de la manera que vulguis, per mm -hmm. exemple de llet i làctics n'has de prendre dues racions al dia. Tot i que també hi ha molta discussió eh, al voltant de lo del tema de la, de la llet i els ah, làctics, sí. perquè per una banda, tota la vida ens han recomanat que hem de beure molta llet, sobretot les dones, i que s'ha de veure molta per tema del calci, dels ossos, etc. Però d'altra banda, en els últims temps està corrent una mica... Doncs la, la creença popular que, que hi ha molts, moltes persones intolerants a la lactosa i que no, no ho saben i que també que, que, el, que la llet engreixa. No? Uh, la llet engreixa si sí, en veus molta i que és llet, llet sencera. Mm, bé, bàsicament és això que tu dius, la intolerància a la lactosa i moltes vegades la llet també fa que es produeixi més mucositat i llavors persones que tenen molta tendència a la mucositat eh, si en disminueixen el consum doncs deixen de produir-ne tanta uh -huh. això sí que també està constatat I, i llavors qui diu per exemple llet doncs pot parlar de iogurts de formatges de, de matons de derivats de la llet i més que res és per l'aport de calci i per l'aport d'altres vitamines. Però si eh. no sí que és molt important en segons quines etapes de la vida prendre doncs, aquest tipus d'aliment especialment, no? Sí, sobretot doncs, en períodes de creixement com és el cas dels nens que estan en procés de formació de, de teixit oci. Uh -huh. Llavors és interessant un aport de, de calci, tot i que moltes vegades aquest aport també es pot aconseguir per altres vies com per exemple els legums els llegums també són molt rics en calci. No uh -huh. sigui, els llegums són un d'aquells menjars que cada vegada es menja menys sí. però que és un d'aquells que realment és molt saludable no? que quan mirem la, la cuina tradicional catalana hi ha molta presència de llegums i que ho hem anat abandonant una sí, mica. perquè els llegums estan inclosos en el grup dels farinacis però de fet també es poden incloure en el grup de les proteïnes de la carn, el peix i els ous, uh -huh. perquè Eh, en dins del món vegetal és el grup que aporta més proteïnes i per exemple una mescla de llegums amb cereals eh, podria equivaler perfectament a una ració d'un càrnic o sigui eh, això, que, això que fem de barrejar l'arròs amb els pèsols sí. això és molt sa uh -huh. o per, per exemple prendre els cereals amb la llet i uh -huh també és una combinació proteica molt interessant. I la gent que no menja ni, ni carn ni peix, doncs ho, el, ho pot obtenir molt bé les proteïnes a partir d'aquestes combinacions. Perquè ta, també hi ha, clar, parlant d'alimentació equilibrada i saludable, doncs és veritat que també eh, cada vegada més hi ha persones que estan optant per no menjar carn, eh, hi ha molts tipus, ja no direm vegetarians, perquè no només és vegetarian, sinó que això hi ha gent que directament no menja carn, però sí que menjar peix, per exemple. O sigui, que hi ha moltes tendències d'anar amb donant segons quins aliments i això també és una dieta equilibrada? Es pot aconseguir una dieta equilibrada? Sempre i quan eh, sàpigues substituir el que t'aporten aquests aliments per un altre grup que t'aporti lo mateix. Això per que deiem dels llegums, no? Sí, per exemple... Uh, en aquest cas, sobretot hi ha molta tendència a, a, a reduir el consum de carn moltes vegades pel fet de com està criada la carn no? que uh -huh. quan la poses a la, a la planxa, doncs eliminanou un munt un munt de, un munt de, de líquid no? uh -huh. d'aigua. Uh -huh. Però bé, cada vegada s'està comercialitzant també una carn més, més ben tractada, com si diguéssim no? sí, la vedella si la, de Girona... Clar, si la, i la volem buscar, la podem trobar. Eh? Sí. Si la busquem, la trobem. Uh, llavors, el que dèiem, que durant el dia... Um, o sigui, estan recomanades això, anàvem per, per les racions, no? Sí. Dues racions de llet i làctics, dues racions de proteïnes, de 3 a 5 racions de pa, cereals o fècules de 3 a 5 eh? sí, això vol dir que si sí, està recomanat fer 4 àpats al dia mm -hmm. o inclús 5 S'ha de pensar que cada àpat hi ha d'haver una ració de, de cereals. Uh -huh. O sigui, això, doncs, per exemple, al migdia un trosset de pa, si és que no menges pasta. O... Per exemple. No, o sigui, tot aquell grup d'aliments que ens has mencionat abans, doncs, presents en cadascun dels menjars. Sí. Després, dues racions de verdures i hortalisses, de les quals es recomana que una sigui crua, és uh -huh. a dir, una amanida o una... ah, la fruita la deixem a banda no? sí. per exemple, si a l'hora de dinar fas una amanida uh -huh. doncs a l'hora de sopar et pots fer un plat de, de verdura cuita, per exemple uh -huh. i les peces de fruita se'n recomanen dues de peces de fruita llavors, dins la fruita per exemple, les fruites que són més calòriques són el plàtan, el raïm i les figues. Uh -huh. D'aquests tres, se n'ha de menjar menys quantitat. En canvi, per exemple, del meló i de la síndria, en pots menjar més quantitat perquè tenen un contingut més alt en aigua. O sigui, aquests dies, eh, ens va molt bé perquè és a la temporada, sí. ja comença la temporada de, de melons i de síndries, i que són la fruita doncs, més recomanada per això, no? Perquè realment hi molta aigua sí. i dins de les fruites dolces, doncs, no, no, no són les que et més sucratinen, no? Sí. Després, hi ha d'haver una, una ració d'oli i greixos. O sigui, generalment es recomana que es faci servir, per exemple, una cullerada supera d'oli, mm. d'oli d'oliva, si pot ser, doncs per tot el dia. Una per tot el dia, eh? Sí. Eh, llavors, això què vol dir? Que hem d'intentar cuinar amb tècniques de cocció que no utilitzin oli. Sí, els fregits els descartaríem. Sí que no vol dir que no en puguis menjar, però limitar-los. Uh, per exemple, s'hauria de cuinar a la planxa, al vapor. El vapor és una manera molt bona de cuinar perquè es conserven molt bé uh, tots els nutrients. Uh -huh. Els forns i els bullits, per exemple. Llavors, a l'hora de, de manir, també es poden fer servir condiments, herbes aromàtiques que les herbes aromàtiques són una mica un truquet no? per allò quan fas molt menjar a la planxa i que potser doncs queda més insípid, les herbes aromàtiques t'hi aporten aquell toc no? que, sí. que ja no són els menjars allò que diu el ai és que el bullit o així és com molt són avorrit insípid, no? Sí. No, no té massa sabor doncs mira sí, perquè llavors també s'ha de tenir en compte la sal i uh -huh. I llavors eh, s'ha de veure d'un litre i mig a 2 litres d'aigua al dia. O sigui, allò de tres tampoc. No, eh, el 3 litres a vegades es considera massa. massa. Llavors, eh, també s'ha de tenir en compte que els aliments contenen aigua. Uh -huh. Per exemple, el que dèiem de les cíndria i, de, i del meló. Sí. Però què passa? Que, bueno, de fet, la natura és sàbia no? Perquè quan és, quan, quina és la temporada de les cíndries i els melons? L'estiu hem de beure, de beure més, no? Sí, a l'estiu hem de veure més perquè tenim una pèrdua afegida de líquids a través de la suor. Uh -huh. O sigui, que, que ha estat, com deies, tot molt ben pensat. Sí, sí, sí. Però amb això dels líquids, doncs sí que veiem que, que com que els metges han recomanat en els últims anys, han fet un gran èmfasi, anem de veure molta aigua, mmm, hi han persones que no sé si s'han passat, no? De dir, van tot el dia amb l'ampolla d'aigua i és veritat que el, quan acaba el dia, doncs potser això, han begut 3 litres d'aigua, no? No crec que hi hagi massa gent que arribi als 3 no? litres d'aigua, no? Vols dir? Dic les persones que s'ho pres com el peu de la lletra i que les veus tot el dia amb l'ampolla d'aigua. Jo, evidentment, segur que no ho prenc, perquè és veritat que som, hi ha extrems, no? Hi ha persones que, que ens costa veure beure aigua sense tenir set i hi ha altres que tenen l'hàbit d'anar bevent aigua, no? Sí, és que de fet la idea és veure sense tenir set. Clar. Perquè quan tens set és que el cos ja et demana aigua. O sigui, és, que, és que ja hi ha alguna cosa que falla, no? Llavors eh, s'hauria d'arribar a, a no veure perquè tens set sinó, eh, això, aprendre-ho com tu dius, eh, com a un hàbit mm -hmm. Llavors, és, és interessant veure entre hores també, bueno, hi ha aquell dilema de si veure durant els àpats sí. de si veure entre hores la qüestió és beure aigua. Potser entre hores està més ben pensat perquè de fet en els àpats ja en prens d'aigua si, si prens una sopa ja aprens aigua no? uh -huh. si, amb la fruita prens aigua llavors eh, és interessant agafar-ho com a hàbit i també és cert que quanta més aigua veus, més eh, menys mandra et fa prendre'n o sigui, és un acostumar el cos no? sí. i una altra cosa és que les persones que diuen que retenen líquids a vegades els preguntes si veuen aigua i realment no en veuen d'aigua. Llavors el millor diurètic que hi ha és la pròpia aigua. Uh -huh. uh, S'ha de mm, això, arribar a poder veure com a, com, a, com a mínim un litre i mig d'aigua d'aigua al dia. I que sempre hi ha alternatives, en el meu cas, que em costa molt beure aigua sense tenir set, per exemple, bec molt de te, no? Perquè ja és, sí. és una alternativa que també estàs bevent aigua, infusions. però... Infusions. Exacte, infusions. O, per exemple, només que posis en el got un, una gota de, de suc de llimona, mm -hmm. ja et canvia no? aquell, aquell aquell sí. to de, de l'aigua. Uh -huh. és, és això que dèiem no de fer la dieta que sigui agradable, o sigui, cada que tot funcioni, no? sí, adaptar se al, als gustos. Ta fent amb això del consum de l'aigua, em dedica durant ara que tot just don's comença l'estiu i en totes aquestes don's alertes especials per a uns grups de població, concretament per a la gent gran, sembla que anem perdent aquesta consciència de, de que ens deshidratem a mesura que ens anem fent grans i que la gent gran don's és la que menys set té i que més ha d'agafat l'hàbit de dir bec sense tenir set durant tot el dia, no? Sí, a la gent gran els costa molt de veure. I i bé, mm, se'ls ha d'anar donant moltes vegades eh, els hi has de preguntar vols aigua? perquè tampoc t'ho diuen, no? Mm. i encara que sigui mullar-se els llavis eh, va bé mm, que, que vagin tenint algun contacte amb l'aigua i doncs això que dèiem, si no els agrada l'aigua doncs fer-los agrada, fer fer-los agradable, doncs Tenim això un gust determinat, de sí, no? Sí. sense gas, això sí, no? millor, sí millor per dues coses per l'aport la de sodi que té uh -huh. i, i pels gasos que pot, pot produir-te'n a tu no? uh -huh. llavors aquestes racions de què hem parlat són les racions diàries llavors, aquestes racions tu les pots combinar durant el dia com vulguis però jo estic pensant, amb aquestes racions que hem dit, no hem parlat de, per exemple, xocolata, dolços, etcètera, d'això no n'hem parlat. No, perquè això no són aliments essencials. Ah, val. O sigui, de manera diària no hi haurien d'estar presents. No, això ens ho hauríem d'agafar eh, com, un, com una excepció, com un premi. Mm. No? Per exemple, eh, persones que que es, es, es proposen fer una alimentació equilibrada, doncs dir, mira, aquesta setmana he, he menjat bé. bé. <ríe> doncs mira, el diumenge, en lloc de menjar per postres una peça de fruita, doncs em menjo un gelat, uh -huh. per exemple. Llavors aquell gelat encara et sembla més bo, no? Clar. Perquè el disfrutes més. Però sí que després hi ha, ja, com dèiem, tots els extrems i qui durant tot l'estiu menja gelats a l'hora del migdia per postres i llavors ja, ja ens desviem aquí, eh? Sí. sí, perquè llavors en aquest cas, eh, clar, és, un, és massa una ració de làctics eh, a, cada, a cada hora de dinar, eh, els cereals, si per exemple fas un cucurutxo, els greixos que tot això comporta, tot i que el gelat és un aliment molt bo perquè S'han eh, fet estudis en malalts que tenen problemes amb l'alimentació, malalts de càncer, eh, que els costa menjar, que eh, els gelats eh, els entren molt bé perquè són apetitosos, a més a més són fresquets, se'n passen bé i els proporcionen un gran aliment. O sigui, que no els hem de maleït, tampoc, no, no, eh, els helats. No. és que tots els aliments tenen el, el seu valor. Ara és prendre'ls en el moment que toca. Uh -huh. I amb la quantitat, sobretot, sí. la quantitat que, que toquen, no?, sense excessos. Però està molt bé això, no? No sé si una recomanació és fins i tot escriure'ns una mica una orientació, sí. no? Sí, això també ho vam comentar l'altre dia. Va molt bé, mm, per començar, eh, sense, pl sense plantejar-te res... Tu dius, doncs, durant, durant una setmana m'apuntaré tot el que mengi. Aleshores, que ho mengi i tot plegat. I moltes vegades, per exemple, la gent que pica entre hores, perquè ho ha menjat? Eh? <ríe> o sigui, si allà has menjat unes galetes, perquè què t'ha vingut de gust menjar-te unes galetes? No? Sí. I llavors, eh, quan passa aquesta setmana, tu t'ho estudies. I a lo millor resulta que, no sé, t'has menjat un plat de pasta... Uh, a la, al plat de pasta hi havia carn picada i després t'has fet un segon plat amb un bistec i després t'has menjat un plat sí, Aquell àpat, Déu-n'hi-do eh? és molt energètic per què, per exemple el plat de pasta porta el, els farinacis si has posat carn picada doncs ja porta uh, les proteïnes si ara fas un segon plat amb proteïna doncs potser ja has afegit massa proteïna aquí ja t'estàs passant doncs llavors per què no fas eh, augmentar la quantitat de carn picada i fas un plat únic uh -huh. amb la pasta i llavors allà ja tens els farinacis i les proteïnes ho acompanyes d'una amanida ja tens les hortalisses i les fruites i llavors per postres et menges una peça de fruita però com que la pasta ja té un aport de, de, de, de farinacis importants doncs no et mengis un plàtan que també te n'aportarà més menja't per exemple unes maduixes o una pera o un cítric llavors o una és qüestió... cindria com dèiem o una, cinta, una tallada de cindria llavors és qüestió d'això de, no? de combinar-ho per exemple la pasta mateix mm? eh, si tu et menges pasta bullida clar és molt insípida no? però és que si hi afegeixes oli uh, sí o si hi afegeixes formatge ja ja, ja l'està carregant aquella past aquella pasta. Uh -huh. uh, I clar tot s'ha d'anar com uh, comptant, tot s'ha d'anar com comptant de diuen doncs si, si de qui he afegit això doncs, en el segon plat o, o aquesta nit, doncs, hauré de vigilar de no menjar això altre. Mm -hmm. És tot una compensació, no? Doncs ser, sí. ser conscients del que mengem, perquè doncs, segurament un dia, si realment tenim un dia allò doncs, amb molta activitat i mengem al migdia allò fort, mmm, doncs, potser l'única qüestió evident és, és compensar la nit i ja està, no, no, no tornar a menjar molt fort i, i ja està. És a dir, perquè suposo que sí que és veritat allò de, de que quan menys, més menges més ganatens, no?, de que el, acostumes el cos a menjar sí, més, no? Sí, això ho deia molt el meu avi, no? Menjant, menjant, et ve la gana, Clar. deia i això és cert, el cos, com que és savi, s'acostuma, per exemple, uh, el, a fer dejuni, no?, si fas de dejuni arriba un moment en què el cos com que no li entra matèria primera per obtenir energia, adapta el seu metabolisme a gastar menys energia. Mhm. Uh -huh. Llavors, eh, això, no gastes tanta energia basal. Sí, que el nostre cos està adaptat a qualsevol cosa, no? Sí, sí. Eh, la naturalesa és sàvia. I si algunes, algunes vegades allò que t'expliquen com funciona l'organisme, eh, algun comentari que diu, doncs sembla mentida que estiguem sants, <ríe> perquè és, que és un mecanisme molt i molt precís, molt i molt fi, cada cosa depèn de l'altra i mm, ha d'anar tot compensat i el que és molt important també és l'aport de vitamines i minerals uh -huh. perquè són els, els elements que fan que la fàbrica del cos funcioni Clar. I en casos concrets, suposo que allò que ens sentim una mica de caiguts o que tenim manca de forces, també hi ha els complexos vitamínics que sí. en moments puntuals suposo que també són recomanables. Sí, sí es poden utilitzar. Eh, tot i que si, per, quan ens demanen, per exemple, complexos vitamínics, el que preguntem primer és si, men si mengen de manera equilibrada. Perquè eh, amb aquesta alimentació equilibrada, en principi, es garanteix l'aport de de vitamines i minerals. Ara hi ha gent que diu, no, és que jo no menjo verdures, Clar. és que jo no menjo fruita. Doncs llavors sí que en aquests casos va millor un aport de, de vitamina i mineral o quan tens una activitat extra. Eh, en aquests casos sí. Bé, eh, anem acabant, però no sé si tens alguna idea sí. important que, que ens hem de quedar al cap només per acabar allò que dèiem de, això són les racions que s'han de menjar al dia mm. llavors a nivell de setmana per exemple, clar, amb una ració de proteïna t'hi entre la carn, t'hi entre el peix i t'hi entre els ous mm -hmm. això ho has d'anar combinant doncs dir que per exemple peix dos o tres cops per setmana com a mínim se n'hauria de menjar inclús el marisc un cop per setmana, però qui diu marisc parla de musclos, parla de sípia de calamar, de pop els ous 3 o 4 per setmana uh -huh. la pasta 3 o 4 vegades per setmana mira que bé Clar, llavors <ríe> la pots combinar que si un dia menges pasta un altre dia menges patates un altre dia menges llegums llegums 1 uh -huh. o dos cops per setmana uh -huh. doncs de dir per exemple allò que feien antigament que deien els, els dijous fem arròs exacte. Uh, tal dia fem mongetes uh -huh. doncs és una mica va per aquí de dir, doncs un dia a la setmana el dediquem a les llegums. un altre dia a la setmana el dediquem a, a l'arròs. Uh -huh. I d'aquesta manera menges de tot durant, durant tota la setmana. Menges varietat, que és l'important, no? Que és el que dèiem amb aquesta proposta que hi ha de, del patrimoni mundial. Doncs patrimoni de reivindica la nostra cuina, que és ben variada i que, per tant, doncs ho hem d'explotar, eh? que ja que tenim una tradició correcta, sí. bona i, i rica... I la pena és que es va perdent, sí. perquè bueno, com que no cuinem gaire a casa, allò de les mares, mm. les àvies, sí. que passava d'una generació a l'altra, si tu vas escarbant i vas, vas recordant, penses que sí, doncs que realment es menjava molt millor abans cara. Doncs anem a recollir la tradició dels nostres avis i les nostres àvies i també la tradició dels mercats, bé, tot, totes aquestes tradicions. Pels productes de temporada. Productes de temporada, bé, doncs com dèiem, no? tot allò que feien les nostres àvies d'anar al mercat, de cuinar la, la, els productes que toquen, no? No, no triar allò que ve de, de l'exterior i que potser no és de la qualitat que, que tocaria pel moment, ser una mica, reivindicar allò que és autòcton perquè, per alguna cosa, serà, no? Sí, sí, sí, és allò, no, el Molo i la Sindria l'estiu. Exacte. Doncs Ana Maria, moltíssimes gràcies com sempre, que vagi molt bé. A vosaltres. De bon dia.